Hegoibat hauttechi eta sustengu komitekoak prentsaren aitzinean agertu dira ibiakoitzean Donianegarrazine. Denak mobilizatuak intza oxandabaratzen kasuaren inguruan sustengu komiteko hegoa arakamak gogoratzen dauku bere igoera. Ainsi aux sandes barrats Julien Mouchika atxilotu zuten bibliothèque il y a avec 2000 à Mekako à Abentuan et avec le toissant a batengatik Ordiane biak pression de dilatousitustane Parisienne Horreitzen gira intza ordean aurrduan zela, bosgarren hilabetean, eta beraz, zonbait hilabete, eta gero, 2008. martxoan libratu zuten inza, kontrol judizialpean. Aurra haukan justua intzin, joan den apililaren zazpian, bikoteak afera hori lotua den hauzia haukandu, Parixen. Eta biak presondegi fermurat kondenatuak izan dira. Beraz, ju, biak... Kondena bera ukandute bera. Kondena bera, laurtekoa. Hoai uh, duela bizpairua este julen atera da kondena osoa beterik. Eta beraz, intzak uh, garaian dei egin zuen bere epaiaren dei egin zuen Eta urtahilaren ogoita batean, Parisen iraganen da, beraz, intzaren deiauzia. Ran e, behar da, julenek beraz onartu dituela, kusatzeak. Aldiz, intzak beti ukatu ditu. Intzak beti ukatu ditu, eta horren ukatzera doa, eta bere erru gabetasunaren aldarikatzera doa pariserat. Bai. Guzi horren haitzinean, haute txiek, elkartasuna erakutsi nahi izan dute intzaok zan da bagatzi. Egoa harakama. Egan behar da, astapenetik eskualdeuntan jendea biziki unkitua izan dela historio horrekin. Uh, historio edo afera hori gertatzen delarik, Euskal Herria diadanik bake prozesu batean sartua da eta hor egan dugun bezala atxiloketaren ondotik jadanik mila pertsona mobilizatu ziren kajiketan eta gero intz inza, libratua izan zedin, garaian esperanztan zelarik, ja da ziren hainbat autetxi, eta hor, apirilean iraganden hauztiaren ere, autetxia iniz mobilizatu dira. Gukik usten duguna da, inza berriz preso sartua izaiteko ahiskuan dela, beraz pausatzen dugun galdera da, justiziak berak libratu duen pertsona bat berriz preso sartzeko zer egan du, bat batzean pertsona hori, hain lan dierosab irakatu da, gure jendartearen zat, inza izi garri, ezagutua den norbait da hemen, jendarte untan, Biztik guntza integratuaden pertsona bat da, beraz zinez uh, ulertezina egoera baten aintzinean gira eta ikusten dugu haute egoera berdina dela. Ala nola izan gira garazi baigohi eta oztibarreko erri guzietarat mozio baten haurkesterat uh, eta izigarria rakastatxua izan da, ukan dugun... Uh, Eta erantzuna. Oro tarat beraz, beraz, berregunta amazazpi izen petzaire ditugu gauhegun, diakinez zirela kontxeiru guziak orainokoan bilduak eta gukazpi marratzen duguna da, garazine eguneko larogoita alauak hauza eh? dutela mozioa, hau da emeretzi egietatik amazei hauza peze galdegiten dutela intza ez da din berriz preso sartua izan. Eta egietako haute gain beste haute batzu ere juntatu dira? Ara, diadanik, eh, funtsian juntatu zirenak, eh, Fransua maitia, uh, Silvian Alo eta Jean Lazal diputatuak Aliz Leizagetzar eskualdeko kontsailaria eta uh, beinatara bit uh, beraz garazibai gorriko erri elkargo kolendakariak, gutun bat egin dute beren izenean, bakotsak berea judiari larazten di, uh, dietena, galdeginez, intza estadien berriz presusa. Beste garaztar bat ere, judiatua izanen da hau ere laster, hau dugu hor matri lehen, hau zitaratua izanen da, eta bere sustenguz ere beraz izanen da manifestaldi bat donian egarazin. Ara, eh, hojohen aldeko eta berarekin epaituak diren kiden aldeko kanpaina ere abian da eta beraz guk manifestaldi handi bat antolatzen dugu doni ban egarazin urtahilaren amazazpian, gure bie egitaren sustenguz, gaujegu niduritzen zaigu olako hauziek ezutela inungo tokirik eta beraz galde egiteko hauzioriek ez aitezen uh, iragan eta uh, bakkean uzizaten bi pertsonaoiek eta erraiteko garaia jade frantxes estatua bakearen alde implikada din. Arrund kontekstuz kanpo dira olako hauziak, eta hori ez dela bakarrik, engaur erakutsi dugun bezala, sustengo komitekoek pentsatzen duguna, baitizik eta oso batek ikusi ikusiz zeharrakastauk duen presentatu dugun mozioak. Intza Oksanda Baratz gamartia gada, eta hor herriko haute beti sustengatu dute. Jamichel Biken hau zapesa. Bai, oro, ehitara bai eta hau hau zure jamartegiritia Ara, bon, gogu mencioné, bon, aste estetike beti orrisangira, eh, aintzaren sustengatzeko, aintzino uh, ko ere, uh, bon, a what is beti sustengatu dugu, ta orainei ere sustengatzen dugu hau batez. Eh, pentsatzen baitugu gurutzat, fine, c'est la possible, eh, oui, précho charsea, eta antipiori ez da posible ezta possible verres certains certaines impression. Mentioné galdegiten duzi. Ara, hortan urtan, certains duguna da, izan ils sont dile là dès batzu hor, ara, i eta bon, badira uh, dès egune ezher dira baskiaren uh, alde eta hala egunean pentsatzen ugu hala estatuak ezduela bate uh, batea aukeratu duru uh, alde egiten eta hala hori dugu galde egiten, egungo eguneana uh, hala ustut ez, ez du egun, egungoa hori bai uh, berde beste servaitetat pachatu eta hori dugu galde giten hala autetziek nola hartu dute emozional aixe boskatu dute Ah, gure uh, egian ez da daigizan, hau bat ez ziren eh? uh, eztaz uh, boskatu dugu eta... Horain uh, ahtere uh, jubrendan uh, laguntzeko ere egin ditugu uh, gutun batzu eta uh, orta ere beti izan gira denak alde. Egun emanginen, uh, saiba ginen kontsailukoak uh, hemen egun, uh, bestek uh, naizuten diin, uh, bon, zintzuten, ziren eztaz emangira hamiken hemen emangira. Kontsailu guziaren izena hemen egun ahtu dut uh, itza. Bestalde hamabian, ogok marten garaztagaren auzia, Hasiko da ere Madri beste hoita amalau akusatuekin. Eskualegia bake bidean dela, jolako hausiak behar direla eta akusatuen sustenguz zeginen da manifestaldi bat doni bane garazin urtahilaren hamasazpian.